قال لي کاکاولې کا خارو ساعت بو بو بغدار داري او تاسکبو غنايت دمو غلي تچمدا معني ر رحمت تعقيد منقسم کو کسمنه تا يو تعقيدي لفظيو داري بيان مخکيوشه زم ذکر کئ تعقیب مانوی تعقیب څه شي حاله د ماته انده ذکر کئ چې تعقیب خودی ته وای چې د کلام معنا مراد ظاهره نيوي دا معنا مراده ولي نيوي ظاهره بای څه سات دیجی دا معنا مراده ولي نيوي ظاهره ما مراد عدم ظهور وجه یا داو چې نقصان لري چې متقلم په كلام کې د څه تصرف کړو ولا تصرف چې ذهن معنا مراد د سر انتقال وکړو څنګه چې مراد کنه معلومې دا و اوس متقلم په خپل كلام کې انتقالات قریدی انتقالات بعیدہ انتقالات قریدی انتقالات بعیدہ نو خلل واکښو په انتقال کې خلل واکښو دے په خلل انتقال کې انتقال, انتقال, انتقال نسبته فما بین د منتقل او منتقل منه الیه کې منتقل منه او منتقل الیه انتقال څه دی نسبته په ما باندې منتقل منه او منتقل اله دی منتقل چ دي نو دا دا کلام دی منتقل څه دی دا کلام دی منتقل منه معنا لفظي دا معنا څه شي منتقل اله معنا مراده معنا څه شي دا مراده او کلام چې د دا منتقل فيه په دغه څه کېږي انتقال او دا انتقال كون کې چې د نه ذهن نه تاسو څه ده ذهن او ذهن اگر انتقال په دغه انتقال کې نقصان دي چې انتقال کی د معنا لغوينه معنا لغوينه معنا مراد ده معنا څه د معنا لغوينه معنا مراد څه کوي کی مانا؟ مانا؟ کی انتقال معنی لغوی نه معنی انتقالو ته انتقال کلوپدی انتقال کې نقصان دی ولی یا دا ولی جواب کو شدا نقصان غلې دی یا وجدادا شدا معنی لغوی ملزوم نه دا معنی مراد ورته ته جو معنی لغوی ملزوم ما مراد لازم خدا لازم لازم عرفی نه ده لازم لازمی عرفی, عرفی نه ده لازم ادعایی نه ده لازم څه شي ده یعنی اسی چې د متک دا, دا متکلم شاعر چې ده د څه کم دینو پدی داوا دا. ده را دا لازم د ملزوم سره څه ده لازم دېګنی په عرف کې څه نه ده لازم نه ده انتقال خو لازم عرفي د ذهن کې اوس ماو په ذهن کې چې کمونو دي پرس کا د ټوپای سره ما چې کمونو تبلیغی کېدل لازمي کړي دا به زماته جنې بل چا ذهن کې بیا یا نه فون شوی ما بزاله او تخمینه لگاولي دا غیر تخميني د یو حکم کړي ددا تخمینه بیا د بل چا ویابه نه نه و لازم لازمی ادعی لازمی عرفی نو نوزین زن ک ځکه نه کوي نمبر یا چې کوم نه راوي معنا ملزوم معنا مراد لا خو د دې ملزوم نه چې ذهن انتقال کوي معنا لا معنا لازم تا نو په مابین د دې کې وسایت کثیره دي وسایت کثیره دي دی وسایت کثیر دی او وسایت کثیر او سرسر بعید دی وسایتم نی ډیرم نی خله ک ډیر سرسوم نی کله کته ډیر وې خو باید نوي نبيام ستا مره masala مانه پوی گئی دا چکم لک دغولد دغولی نوامزه خبر اپوس لدا چې کمه ولا چې لازم ادعا یی دي لازم څه شي ادعا یی دي انه دلته هم زر ذهن سره نه کوي انتقال معنا مراد ته نظر ذهن تا ناراض او دا چې کم لوازم کثیرو بعید شو دلته هم زر ذهن سره نه کوي انتقال نه کوي معنا مراد زر ذهن تا ناراض دا وی ځان خبره ده چې ذهن د متکلمیا ده چې ذهن ده چا ده سامع ده ابیا ومغا لوی کیسه د کی بګي دا متول حافظ خلک کوئی او هغه بیا وي چې دلته مراد چې کمندنو بس بطیئ الانفهام او سریح الانفهام نه څه ده بطیئ الانفهام یو معنی چې زر پویا په ذرو ناراضین دا بطیئ الانفهام نه او بل ده سریع الانفهام سرعت الانفهام د انتقال نه مراد چې زر ذهن انتقال کوي د دینه مراد زمونګه سرعه تل انفهام نه سرعه تل انفهام نه او د سشنه چې زړزین انتقال نکي نو نه کول نه مراد زمونګه بوتول انفهام نه څه شه دا بوتول انفهام چې انفهام کې تاخير راځي یعنی زړ سړې به دا د د انتقال تی کې تشریف وا امه فی الانتقال یعنی یا خلل واقع شه بچا کې په انتقال کې چې ذهن انتقالو کی د معنی لغوی نه معنی مراد تا انتقال کې څه شول نقصان واي خدای دې انتقال کې شول وجه دوماوي لګان مثال سره وكی قول الاخر دلته قول قوله او نه وي سې ونوي موله د قوله هی ویلې ومه وی. که فرزدق نوم ذکر شول دي اچھا د ضمير چا دراجه کړه فرزدق تا او دا شیر د فرزدق مې دا د عباس بن لحنفتی لکه شیر ویل دی ساعت لو بو دد ريان کوم له تقربو وتشکبو اینا ید دو مو علی تجمد ار جمعه ساعت لو بو دداری ان کوم له دی سند تاکید دے دا طلب نه لري او دا استقبال نه هر سورګی رشاګول نی لک سنکتو ما قالو دا مانوونه که چر د دې لیکما سمات لبوس نی لیکم خو بیا لګرستو زر و لیکما نا سنکتو ما قالو یقینی چ لیکما را سین د تاکید دے دلته سین د تاکید دے ساعت لبوبو د دار یان کوم لتقربو یقینی دا چ طلب کوم ز لریواله د کورستا سنا لتقربو دد دپاره چې تاسو راې دې شي یا د لریالې لړټ او چې تاسوسه شي تکو به نه یاد دو معالې او تو یستر کې زما او خولو رالی تجممو ده دې دپاره چې وچ شي یعې خوشحاله شي جاړم د دی دپاره چې شم لنډ مطلب شاعر وئ چې محبوب تا وای دستا سونه لری کېګه ما چې خدای می درته درنزدیکی او زستا صبح سجاړما چې خدای می خوشاله کی دای می سکی مقصد د شاعر هغه دالي یو قول په مقصد کې ذن خلق خدا دے یو قول چې دا شاعر وای چې راځمانه ځما او هول هول نا زمانه وی زمان سے چلی گئی چه زواما چه زمان ته خواه تا زمان ندامی تیل لری کئی او چه زوامه زوال خوالا نزمان جڑ گو لر ورسم والا چه زوام زمانا نلے پا کارمارا ٹیم زائی که خوب می زائی <مید> کئی اور تس را تبا نیخ تشی چه نلک گفن لگو رنگ باوکی او چه زج کمدنو خوشا لی کمان نو ما بیاو دغا کیگی جڑا را بانده رازی تکلیف را بانده رازی او چې بس وا چه رس ارمان چه مالو گو نو بیاست شما شاید شاید شاید انه زمان التا دا زمانا زمان زما سو چلیگی التا الیاس مولی سفدی اللہ خسادی نو چې ما آرتاوی دلتا دلته ولنے کالو دا مدرسی ما آرتاوی میں ارداز چل دے میں چه مایلتا بلال شو زما ملګرو زه مخکې ما بس اوواازې ما ما سره به بخونه او غشرېې د درې کتاب مونږ لیکې سور د رژي وي نو بل دا سر ملګری نه را یوااضې رانې مای ت شي یو بهشي دوړه به وای میلیاس س پا کال نو نوې واده کړی نو خوګپیغون ته میرمن کې کته کمم پهچمون پر زور کوئ دی په کته چې دا یمنګ وای چې کوړت لاړوي دغه چې کمنه وای د څار صدنه ویلا پکې صوابه تر تر وانه وای کنه یمنګ وای چې خوت نن دې ته وتا ویلا لري کی انتا چل دا شاعر دا شو وای دې وای چې زبانه زمانه سره سو کومه څا لو کومه زبانه زمانه سره سو کوم چل زب و تام چې زمان نه ده په کار محبوب لري کوه لري کوه نو یواز سره ویلا شي خبر باندې پوښي ازو معلومه بابا معلومه بابا انتزاله بسې شي راشي خبر باندې پوښي دا زما ولټه کار کوي انو زوبو سره مولټاو چلے ګم زوبہ کم غواړم خوشالي وراشي زبہ هجر غواړم وېصال بسې شي راشي دا تو دي بالکل غلطه را یو خودی کدا دا چلول دي په دہڑیو په طریقه باندې چې تاسو روپ زمانه تاواله کوي په سروپ چا تاواله کوي زمانه تا عباس له نح نفس دهريخونه دي او دویم چې کمندونو ده دي چې کم خلک د زمانه د تصرف قایللی نو زمانه بیا د نفس له مرتابه نه کوي د ادعیا تابع ده دا غیب نیس بیا چې کم خلک د زمانه د تصرف سړي قایللی نو هغه چې زمانه ته متصرف هوي تہ دامت تمنه جوازمانه تصرف کوي ادعاءن بلکې نفس الامر کوي دانه زبر شاعری کې دی اوسیدا نشته نفس الامر کې څه شی غواړي هغه وی بیا زمانہ ولټه چلیږي وای نه بیاه تمنه نه بہرحال اټ از غلط بس لگا زه مې وویل لږه دب ګم لکه خووندګه ده او دا لکه د دیرواله د با جوړيانو او سدياله کو زمون دي کوم خلک خلق مزدورو لذي دوبو ته کراچوتا لګنځي اوس خو خیر هغه چلنيشته دي دیرو با جوړ کې مو زمګ نه را کوکمنه شو یو تنب مزدوري کول نو ټول کور ته خوراله ناس پوته انا یو تن په کور نه په نمبر بار کو اوس ټول بار کیږي چې ماشالله شا شاباش خاني نه یار 250 تا شو اوس په ټول مزدوري کېل وړوډه وړي رای دی خیر او که, که او سالیبان را اصل ڈیر گران شده کورونو نا ایسوس را دیر گجاره کهوی دیر زیاده گجاره کهوی رونو گره اما از دوریل با خلق تلو اچی وقتنو خدیب امی تبیازی او ما شمانو با تومی بابا تا چتا زی ای با تومی دو تومی ساعت لو ببوغ دا داری عن کم او شپک مې اښتې مزوراره زم لري تقرب وو چې بیا شپک نشته په جمی کې د تطروته ما او څه اڅو بو بو دا خاص او تشکب عین عید دموا جاړم فراغت زمو نه جاړم خپایم قوله تجمدا بیا چرامه او چاله چې کمنو په پړ راوړي چاله ميو شره ورل چاله بلشه چاله ګړی چاله سیکلګه ټول وتی خوشاله اوس خو جاړ خو بیا مور څه شو خوشاله شو دا به کومه توجید زن خلقو کړي دا بهرال اصلي توجید له کله دا کتابونه کدان تاسو به زمون مطالعه وکړانل نه ما سره د دېغه مونږن تاسو ته دې کاپلګی ورځ تاسو ته مطالعه وکړي ما سره درم کول دا دی او دا اولا دی چې دی وای چې قانون د دنیا دی چې هر سخت په صراط وي هر سخت په سسی وي راست وي ټیک تاسو به خوشاله سره فراق د محبوب کې سخت سکما تیرې کما یو ورځ به الله تعالی دا تو رشفې باندې سبا سکی راولي زوب استقتی برداشت کوم صبرو مفتاح الفرج صبر چې کمندونو دا د خوشالۍ کلیدا نصعت و بعدت داریان کوم زل طلب تلکوم یعنی تکالیف برداشت کوما لتقربو دا چې تاسو راځو شي نزدې شې یو ورځ به نتیجه دا کیږي چې تاسو مال خدای راکې د هجدجرران خرممی او د هجرران شپې دا چې زبر دااش کوم یو رض به په الله ثال س کې مرتب کې او تس کوین یت دوم علی تجمودا ده زمااس ترې وخې تو ی د فرق په غم کې جاړي او یو رضب الله دا خزن په فرح او په سرور باې سکی بدل کی کې پهشالی به شي را شي یا ل تاسوانهې لکه اوس مااء الله الله د سخت اووسته او سومره تکلی پوونونهدي په تاسو باې په تعال بیا کې ل کاله تااسه ولکه یې چې دا راي حدیث که غنا او چې بکه مرزه د سربندي ولا کړې یو سخته یادې یو سخته ودې نه یا دا څه دی اوس نه دی لګه مونږه جیل کې اوس بمخ کې ځل باندې ځو ملګره الله دې غریق رحمت کی زمما وړمبه اخترو په جیل کې وړو کې اخترو رمضان تیر شو مونږه خامخ اتر سونه مرسونه دا چی زونه او ورسره ته کمندنو ټول ابا او او رمضانو دا او دا اختر رضوه زمونږه سار بندکو ان وی بلل بندي ودي شي ویګه بل بل ګرڅ کول نو ورته کول ودي شي ان دا سملا ته مځه دیوال طرف ته مخ وړل خو مې ډاکو ډیر خفاو ملګم زمونږ یو مشر کا کو الله دې رحمت کې جیل کو وقاص شوی دی خو خفاو ما لاګه دا کوم کمرې په مینسک پروټو normal اواز را کوي مفتی څه وو مې جی مې و زما چې کمو دیار ل ا اختار دی په یل کې وي وه زما په جیل کې دیر لسه اختار دی نو ما بسله د تااسانه خان لالانو ما ته و و دغه دی دا سخت نه نه داس سړی په یو امید بانې تیئ ته چې کمدننو خوشحالی وو په مشر سړی او د مشرانو خبرې قیمتتی وي یوې پ او ډیرر ل خوشال راانهه د عظمه خوشحالي ودا غازی م خوشاله پني د پینتزار باندې لږه لږه سخته خیره پرداش کوا بيتا تا غازي م خوشالي معلومه زعما ها بي غري هيله بي ري هيله روان دي ان شاء الله ودا په دغه د انتظار کې خیره کله کله سړې سختې دی ری دموې چې سړې چې کمندنه راته په انتظار باندې سختي سکے تیرې د دې شیر مقصد دا دی مقصد دی دي داو ست ادب واس کوو اينه ايت اوس را سفله نن انتقال د شاعر چې دی؟ شاعر په دې کې کنای کړی دی سې کړی دی اولنې شعر خو اولنې کړه چې د کوس مثلا نشته دویم کړئ سكب الدمع دای کنای کړی د خزن نه دای کنای کړی د خزن نه سكب الدمع دای کنای کړی د خزن نه څه م کنه دو جمودو العین جمود دو جمودو العین دو سرور نا سرور نا یعنی تسکبو غم برداش کما لی تجمودا چه خوشالش دو سکبو دموعی که نایکرده ده ملال او د حزن نا او جمودو العین ده که نایکرده ده ده اولا سیده سکبو الدموع دا اکصری د څه د وژنې دا غم د وژنې تیسا چې سې ابراهيم الله کتابونو وماولل راړل نو روح الmani د شيخ سيبوا انما هغه د سر د شيخ ته پکې نه خیخوا را عبارت مالیکو نمازه کولا وکړه شما کولا وکړه نه کیو نه ښه پروته وا په نه خوانی لپاره ویهار اخکه مې د ژوندۍ د جوش اساسي او هیڅوک نه کوي جړا د خوشالای نه هر اوخ کومه د ژوندۍ د جوش اساسي او هیڅوک اس نه کوي جړا د خوشالای نه دا چې کمونو سک بودمو کنای اشاره ده چانا سک بودمو کنای او حزن او اوخه تو وایو له حزن نه وځي دې کې دې صحیح ده اصحاب دې کې څه ده خدای مکه دا د جمود العين کنای ده د چانا سرور نه چه سترگی وچی شی نو دای که نایا کڑه دچانا سرور نا پدی که غلط ته شیخ پدی زای غلط آره ولی یو یو که ولا شي چې جمود الان غرف کې دا ملزومو او دو سره لازم کڑه ده سرور سرشه نو دا لازم ادعائی دی دا لازم عرفی غرف که نه ده غرف که غرف که جس ترگی وچولی وچ سرگی دا آغا چا تاویل که گی چه پچابان خود غمی خود دردی او د جڑا ضرورتی او ده نجاڑ دی دا تا وچ سرگی خلق وی پلان که دی وچ دی نو په غرف که دا وچ سرگی که دا کنای دا سرور نه نه دا دا کنای دا دا بخول آنی دومونا صحیح دکنا چه لکان دی پا دی جڑا بانی دی خلقه غم پیر اغله درد پیر اغله دور و چرګری و د سترګو نه وښکینه وي خبره پوسوي دا لازم عرفي نه دا لازمي البعيده دا د کورنه له لوزوم جوړ کړه د لکه څنګه کورنه له لوزوم چې کم نه سره کړه جوړ کړه چې تو چالي ټوپه وینه وایي چې چالي ټوپه دا بکاری په داتل کورنه سره جوړ له لزوم جوړ کو اوس په تاسو په سم ځاله ټوپه والے چې غریبانه لو پاتې خون سم په ناده غرمانې نو ورسی زما خبره پويږي کنه او جو تو اد ستوپه سلور نهشته وی لګی دي نن ته تلاش ته لګی دي زما خبره پويږي کنه دا لازمي څه وی یو مطلب داشو نو لزوم اورفینه دې لزوم څه نه دې یا دمه ده چې په ما بین دې جمود العين څه شي او د سرورو د دې په منځ کې چې کمونه د غړې دی واسایت شي لا ک پلان کې کثیره رمات ده د پلانټیز ډیرانی ریډې ریډې دی ویری ونی ډیرې ني دګلرګې ډیر سوځي لړګي ونی ډیر سوځي دګ پخلې ډیر کې پخلې و ډیر ډیر کې دګ خورون کې دی خورون کې ولی ډیر دی زکه چې د دمل مان ډیر د دمل مان ولی دی سخی دی دا کسیر الرماد سمرزی تو رسی چیزی دا سخاوت تا منسکی سمرزی وی وسائید چوی وسواسطی دی رشی دا پلان کی سپیده لگان نی جبانو الکلپ دی سپیده لگان نی ولی سپیده لگان نی یار بس چیر سو چاتا غاپی نا ولی نغاپی راتون که دیر دی راتون که دی دی دی ولی دیر دی ملمانه دیر دی ملمانه ولی دیر دی ملمانه سخی دی سکی دی مر جمودالعین دسترگی وچی دی، ولی وچی وو دی، ولی وچی وو دی، جاڑی نا، جاڑی ولی نا غمپی نیشتے، غمپی ولی نیشتے، خوشا لگے، دا دے کم زین کم زین پوری دی، وسائد پا کسی شو، دیر شو، او باعی شو، زین و تظرس نا کئی، انتقال نا کئی، دی وجه دا چې کم دنو دا دی کنائی کے دے خطا دے، جمودالعین چه کنائی کڑی دے چانا، سرور سرورنا نو پدې کې ده حتا دې دا شهر د دایره د فسحت څه شوې ده واڅلې ده کړه عام خلک زینو ته انتقال پاینه انتقالا من جمود الغني الى بخلها بالدمو د جمود لاین انتقال د غچ کمنن انتقال د جمود لاین نو بخل بالدمو ته کیږي عام عرف کې عام عرف کې یعني چې په وخت د ضرورت کې جاری نه دې ته انتقال کیږي لا الى ما غرسې انتقال نه کې چې د کم قص کړې چې مینه سرور شغه څه ده سرور هغه د زر ذهن انتقال نه کې سبسره